Слушна і цінна порада, з мене, що з мене? Небагато. Пам'ятаєте, ви розповідали мені про історію першого знімка для своєї експозиції. Ну, про п'яного, який перевернув на себе урну. Не скажете, що то за кафе було? Жирняк перестав пасти очим робітників і здивовано втупився в моє обличчя. Ну, навіщо воно вам? Чи ви хочете зайнятися фотосправою і розпочати саме з другого світу? Ні, у мене на фотосправу грошей не вистачає. Та й Тайхисто до цього катма. А запитав тільки тому, що неподалік від мого будинку є кафе «Георг». Дуже, знаєте, своєрідний заклад. Там збираються жерняк Зайшовся веселим реготом. Тепер уже сподивовано дивився я на 35-го президента Сполучених Штатів Америки. Пробачте усе, що регочучи мовив він, але я також живу неподалік Георга. Тільки моїх героїв саме клієнти цього кубла. Ви їх знаєте? Звідки? Округлив очі Жерняк. Я фотографую їх тоді, коли вони потрапляють мені на очі. І не лише цих георгіївських кавалерів. Я часто мотаюся по Києву, буваю в інших містах за кордоном, тож компанію, яку помістили у другій залі, можна назвати інтернаціональною. Це всього світні лихо. Шкода, що ви демонтували ту залу. Мені так кортить побачити знімки, як ви сказали, георгіївських кавалерів. То в чим річ? Приходьте до мене. Я підготую вам перші примірники, а їх лишилося до стовбіса. І ви переглянете, якщо захочете візьміть собі на пам'ять. Правда, особисто я не хотів би мати таку пам'ять. Надто вона вже гидотна. Гаразд. Не відволікатиму вас від роботи. Призначте день і час, коли вам найзручніше. Середа підійде? Мене влаштовує будь-який день. Тоді в середу о 16. Жирняк вийняв з нагрудної кишені сирочки і візитну картку. Перед тим, як ітимете, зателефонуйте. Раптом щось несподіване втрутиться в наші плани. Я дуже не люблю підводити, навіть якщо в тому немає моєї провини. Перепрошую, що ви такого цікавого побачили в моїх руках? Він упіймав мій погляд. У вас вказівний палець зігнутий і раз у раз змикається. То він фотографує, засміявся Жирняк. Професійна звичка. Тільки ж те і роблю все життя, що клацею. Я вже навіть і не помічаю. Я замкнув гараж, насунув майже по самі брови стару дерматинову кепку і попростував до воріт. Накрапав дощ, у тьмяному світлі ліктаря чорним лаком поблискувала асфальтована доріжка. «Закінчили?» – знічев'я запитав сторож в брезентовому плащі з каптором. «Де там? Хіба-то вже машина?» «Аби колеса крутилися, – розсудло буркнув він. Я вийшов на вулицю. Холодно, вогко, ніби і не було літа. Як ми кляли його спекотні дні, а тепер хоча б дрібку тієї спекоти. Півдня проморудився з машиною, поміняв диски на колесах, відрегулював вмикач сигналу. Зарядять дощі, ще більше поголодаю, от і виручатимуть мої непрестижні жигулі, аби колеса крутилися. Гаражі на околиці під самим лісом. Додому кілометрів зготри, посередині кафе «Георг». Заглянути? А чого ж? Маска в пакеті, на мені все поношене, посиджу з півгодинки.